تاب رحم تعالی خپل کتاب کې اول خوطبې ذکر کوي خوطبه ک یو تص ده دو محمد دی او درېم شي کوم سوالات کې تسمیه چې دا نشا سره ذکر کړي عام منکوله طریقه وله له څنګه قرآن او حدیث کې راغلی دانو بس اقا شانتي روي امام شاع سب ذکرکه په طریقې د براءة الاستهلال باندې امام شاع سب راوړی په طریقې د براءة الاستهلال په ترڅه جدید باندې ذکر یو کلو جدید لذيذ او دې مزاده چې شادس ذکر کوي حمد سنوي طریقه باندې خار قاعده خبره چې زه حمد کې مجتهد مقلد نه یم چې زه دا د حمد کې موځ تا هېدیم مقلد نه چې په یو طریقه حمد وایلې شمو او په بله طریقه وانه حمد نشموایله زه غوښتم اشاره دې خبرې ته مسالې ته چې کومه خطبه منقوله او ده ما سورہ ان الحمد لله نحمده ونستعینه <تصفيق> اغه په غزا کی وایل چې کمزای کی نقل شوی اغه سنت دی اود دې نه علاوه کتاب لکې یا اواز او نصیحت کې نو کو خطبه جدید وینو غنانه دی آدا د حمد دن کو کو نور الفاظ شنوم سیدہ کو کو نور الفاظ باندې آدا د حمد د شې نو سدا سیدہ او چې کم ځای کې راغي نه قلاغ له لکه نکاح شو یا جو مشوا عیدین شو پهغ ځای کې د معصوروره خوبه ووي من خوله اوستلورن په دی کې خپل کتابته اشاره کوي نو دا عاداد حمد دا په طرریخې د بره تونول راسب خپل کتاب کې د انسان حقیقت ذکر کړي ستر د انسان ذکر کړي او دا ذکر گئی چې اسلام دین الفطرت ته اسلام چه ده دا دین الفطرت ته فطرت موافق ده اللہ مخشی لگه ول ور دا ذکر کی چې انسان په دنیا کې زولماتو د ماډینه نه خالیکی و دی دی نا دایاستو لو الله و د دووحی او دا انبیاء و بندوست کرده دا دا اللہ رب و فضل و کرم نی و دی کتاب کې و حقیقت د نبوت دکر گئی دیا علماء کرام و مشتہدینو دا انبیاء کرام و دامیرہ دا سو چت و دې کتاب کې و د استਿਹاد او د ایلم تعریذ او نکاح تو تشکری کړي د ټول او خبرو ته په خطبه کې اشاره شوې ده انسان حقیقت ته انسان په ترست او دین اسلام چې دې دا دین الفطره فطرت دین له انبیا او بیاسات د علما او مهنت او اجتهاد په کتاب کې مدغس زونو په دې خطبه کې مدققه زونه ذکر کای خپل مقصد ته په خطبه کې اشاره کړي ذاته لیکي خطبه په طریقي د براعه الاستهلال چې دا ول نه خپل مقصد کار کړی غالا رب العز حمدونه وي و حمدنو کی اولنے نعمت اللہ تعالیٰ ذکر کی خلقت او فطرت دے انسان چیزیں واللہ فطری طور انسان مستعد دے اسلام پیدا کردیں ده آمو سیزونو ده پیدایش نه ده انسان پیدایش چیده نو آقا بدللی ده آمو سیزونو ده پیدایش نه پیدایش ده انسان چیده نو آقا بدللی نی خطبه واندی دپوې دا د دا بارایو مختصر خبر او ور ادا خو د کتاب کې تفصيلي راځي څنګه د بدن چې دي توذا مادی دي مادی مطلب د دی دنیا نه جوړ ده تاسو جو تجسد عنصري وایي جاسد څه شي اونسری دا اونسریات چې دي اناسیری اروع خورا خوبو حوا او د تدین د انسان دا بدن جوڑ ده او خورا بکی جوزی آزمو خورا بکی سو غر جوزو و دی وجن انسان تخورین وی چدا دا خوری نسده بیدا ده خلقهو من تراب بز سره سر دا نور چیزو نچی دا زناور بز دام دی دی آناسی رو نسی پیدا دی و انسان لاللہ و تعالی و جوہر ورکڑ دی چا نورو لنے دی ورکڑ هغه دی روح الہی او دا روح الہی چې دی دا نور محض دی او دا بدن د انسان ماده دا ظلمت محض ده اصل انسان اغا روح الهی ده روح الهی ده بدن ترازی روح الهی نور محضو او بدن چه ده دا ظلمت سو محض ده دوارو یاراننو جوڑی گی د دې یارانې جوړولو لپاره الله او دریم سیس پیدا کړ نفسو یا څه نفس هغه د موږ شاته په صلا کی روه حیواني وایو روح یس شي حیواني زنی کتابونه او تنفس الحیات دگی نفس الحیات د نف حيات چې دی نو د انسان د روح او د بدن رشتہ جوړه کړه دا پهې من کې دلال شو من د شو دلال شو په خبره پوه شو خبر اوس دا انسان چې دی د جمعمانې چې د د دا بدن پیدا کېده د دی نه مخکې د روح پیدا شوي دی دا داسې زمکه تا اچانک راغله د دین امر کې د خلقد د چا شویو د روح شویو عالم ارواح کې مليء اعلی کې الله تعالی دا روح پیدا کو او هغه ته د خپل معرفت سبق او خودو او واذرا يتناواغ استاد علستو بربكم او وی وی چې قالو بلا ول تک انسان پیدا شو مستعيد د معرفت الهي او وی وی چې قالو بلا واذت واغ ثقالو بلا دغه لط انسان چې کمنن پیدا شال الفطره انسان فطرتو معرفت الہیه سترته څه شو معرفت الہیه نو په انګ زا کي الله تعالی د هغه څه کو نصیب کو ایروح د هغه څه نصیب کو نو کلو مولود یولد علی الفطره دا انسان په فطرت پیدا و وار کلا چې دغه دا روح او د بدن سره لا یا رانه را لا د روح دی عالم تراغي عالم انصری تاسو شو تراغي دملا اعلانه دا, دا روحي الهي دنیا تراغي تراغي دنیا تراغي نه د بدن سره تعلق راغي ذا بدن یو ظلمتو او د نفس خواهشاتو تنافسو قوایشاتو نو په دغه انبیایو ظلمت راغې بدی روح الهی باندې سره راغې ظلمت راغې د دې ظلمتنا نور د یستلو لپاره الله تعالی انبیای کرام او وحی راولېګل شه د قواشیو د ماډینا د قدراتو د ماډینا د ماډې د قوایشاتو نا داروہی الہی راوباشي پاکي کي قد افلح من زكاها وقد خاب من دسها داروہی الہی دې د ظلمات او ناپاکي الله تعالی انبيای کرام راو لګل مونږ غواده یادي هغه معرفتي الہی مونږ تسکي او د ظلماتونه تیارو د څنګه مونږه سقوي او باسي د تیارونه د ظلماتونه رڼا ته سقوي او باسي مختلف روایتونه راغلي وو دا غي تطبیق ومشو د ام روایت راغله چې كل مولودین یولدو علی الفطره انسان په فطرت پیدا دي او د ام یو روایت راغلی دي ځما بنیان چې کومو په تیارې کې پیدا دي تیارې کې څه دي پیدا دي تو چې کوم د فطرت ته یا چې کوم د نه دا چې اديس کې راځي چې خلق او عبادي كلهم حنفا مخ په ټول بنیان حنفا پیدا کړل مواصدين نو د عالم ارواح خبردا او چې کوم ځای کې راځي چې فدای باندې تیار رااله او دی په تیارو کې فدای باندې ظلمت راغې نو هغه گواښي د مادی دي او ظلمات د مادی دي چې کل اختلال او تعلقو د روح الهي د چا سره راشي ابادن سره راشي دا خبره وبتا سبا نه بدلږي ولکه او بشي ان را بشي دا دې سره رشتہ جوړو لینو اس اشاره او تمنګه صرف دې خطبه د پوي د فارو کړو نور دالوي سبق دی الحمدلله الذي فطر الانام على ملته الاسلام والهدا به شاس بیا عادت ته شاس تعالی په عربیت کې دمر مهارت دی چې د دې کتاب ګوره نه دا بر نه احساسوي چې دا د عادي کتاب دی. فارویت کې الله تعالی درې الوی کمال ور کړی دی. د دې کتاب کې یو عادت دی. شدې مترادفات ډېر ورودي. یا مترادفاتو ډېر ورودي. د یو مفرد د پالبل مفرد ورودي مرادف معنی یوې خپل فاس بدلي تمرکب ناقص د باربل مرکبه ناقص راوړي د رنگې د جملې د پاره جملې تام د پاره بل جملې تامه سکی راوړي مورادفها ومترادفات چې کومونه شاته بسروري دل تا غورص فطرال انامه ورپسې جمله کې دی وجب له همو مو د فطرال انامه د وجب هم یو مطلب دی دارنگی دی علی ملت الاسلام والاحتداء نو الاسلام والاحتداء یاو شیده بل ورپسی جملہ کیو گورا علی ملت الحنیفیت السمحة السحلت البیزا او علی ملت الاسلام والاحتداء یاو شیده داد شاہ سے بعدد تبنی کتاب کې اللذی ها غزاد فطر الاناما فطر فطور چکم ننو شو دې ولې کېږي خلقت هم ولې کېږي فطر الانامه چې پیدا کړې دي مخلوقات على ملت الاسلام ودين الاسلام او اهتداء ہدایت وانې وجب لهم او پیدا کړې دي د لرا على المله الحنيفيهت الصنحه السله البيضا د دې اسلام مطلب وي چې اسلام څه څه اسلام یو د الله کي دلي نو الحنيفيه مطلب چې یو د الله شي او اسلام چې ده نو دا بلکل آسان دین دی دیو یو کې دل سگران کار نه دی نوې آسان حتو سهله انتهائی آسان انتهائی سې او دا دا الله یو کدل اسلام چې ده دا بلکل واضح حد دی دی کی ګرانتی اونه نشته نو البيضه تک سپین دا دوړه دو روایتنو تشارہ و فطر الاناما کل مولودن یولدو علی الفطرہ کل مولودن یولدو علی او بل عدیس کے راضی نبی علی صلات و سلام فرمائی دی ترکتو کم علی ملت الحنیفیت سمحت البیضا لیلوها کنہارها ما پس ساب دن بانیتا سکریئی سم انہم دغد عالم ارواح خبر شوان دا سمه ان هم چې دی دا چې کله دا روې الهی د دنیاتهڅ شوو نو هم غشي همجاهلو وقع اصپله ساافین اده کو هم الشقا بیا چااپیره شو پټ کديله رجاله جال پ راغې وقع پله ساافین او شو لااندې د لاندو ان د زن اوور نوم شو کل اناامې بل و ادركهم الشقاء اور الان دکل دیلرا اشقاء او بدبختای نه بدبخت شو د تعالی او تعالی معرفت چینه وین دغه سکه دغه څه څه ده بدبخت درس وفرهمهم ولطف بهم وا الله مهربانی او کړه بدی باندې ولطف بهم نورهمهم ولطف بهم یوشه الله تعالی مهربانی او کړه بدی باندې هغه مهربانی سوا وبعث اليهم الانبياء را وی لګل دایته پیغمبرانو څه مقصد دپاره ليخرج بهم من الظلمات الی النور دا چې او باسی الله تعالی چې کوم دی د دې پیغمبرانو په ذریعہ باندې من الظلمات د تیرونا الی النور رڼا تا ظلمات او نور د معرفت دی الہی دی او د اسلام نه نور د سکی او ومن المزيق المذيق إلى الفضاء و تنسيانات كمدن و فراخوالي تا تا اسلام نا علاوة چه سدى ندا زيقت تا و اسلام چه ده ندا صانتيا دا تا اسلام نا علاوة سد زمون دي او سد دنون چه دي وقصو شه دا آقا گرانتيا عسر ده او اسلام چه ده ندا صانتيا دا نو من المذيق الى الفضا تا تنگسیانا دا گرانتیانا الى الفضا فرا خوالی تا آسان سیاتا و جعلت و آته منو تطنبت و آتهم فیال الفخر والعلا و جعلت و آته منو تطنبت و آتهم اووی گرزا والاخفلا تابداری موقوفا پا تابدارا دا من يطعر رسولا فقط اطواع الله من يطعر رسولا فقط اطواع الله قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله كتاسو منكوئي اللہ تعالی سرانو فاتبعوني ما زماتا بداریوكي نیحببكم الله اللہ و دسرسو او من يطعر رسولا فقط اطواع الله سوچ چې امتابیداری وکړئ د نبی علی صلاتو والسلام نو یقینا د تابیداری د چاوکړه نو د پیغمبرانو په تابیداری باندې خپل تابیداری موقوف وکړئ یعنی د الله تعالی محبت د الله اطاعت ترغین نشي حاصلې دله تر سوچ چې د پیغمبر په قدم قدمه قدم نی پیغمبر په قدم د قدم نیوي ښه وجالتوا تهمو تتبتاسيهم وی ګرځولہ تابیداری خپلہ موقوفہ بتابدارہ د دا انبیای کرامو باندې فيال الفخر والعلا وائ وائ دا دا دا دا وی وی د تعجب دے نوسته تعجب دے سلوې خبره را سوجیبہ فخر او سوچتواله د انبیاو سلوې شان دي انبیاو سلوې شان دي چې چه ما تراغی پوری نشه حاصله ولی ترسو پورې چې ده پیغمبر پا قدم قدم نویخه و پیغمبرانو لده فخر پورا دینو او پیغمبرانو لده درجه سده پورا ده سمه او فخمه